Aynəşçiyəm və Aynəşçivi təqdim edir. Madagaskar 102-ci versiya Rolları səsləndirənlər Alex Dr. Ziya, Marta Sevda Melman Taymur Gloria Mehriban Şkipir Tural Yusif Kral Cülin Tural Moris Polis və digər davadalar sanır olarda metanet. Əgər mən dumqadayımsa, deməlik girişmə. Bəst, Marta, axı, mən səni adı günlə təbrik etmək istəyirdim. Ah, dostum, sağ ol. Oh, işimdə nəsə qalıb. İlişib, ağrıyır. Bəlkə bir baxıydın, hə? Sol tərəfdəndir. Ağrı verir mənə, dəyişət. Aa, ünvanı düzgün seçməsən dostum. Doktor Marta, diş həkimi, ələ mütəxəssis. Qarşı edirəm, bax, bu təmiz yerə ələş. Buyur, buyur. Mən axı içini görmürəm. Sol sanatı, sol sanatı. Sənalı, dolu ağızla danışma. Bax, bax, bu tapdım. Bax, bu, bu necə düşüb? Hat gedəm, ibarəs! Sağ ol, qədəş. Hey, hey, hey. Dişlərin arasında gizlətmişdin. Əcəb zarafatçılsan, ha? Onlar əsinatışa da çıxarmayıblar. Gömrükdə dişib qalı, bank önəcə yaxşıdır. Əcəb işdə, işte. qar yağır. Də 12 il keçimi üstündən. Çıkaverim də yoxdur. Adı yudu mübarət. Xoşuna gəlmədi? Xir-xir, ənti gəlmədi. Eh, gəlmədi. Ey, mən bilirdim ki, öz şəklimdə olan bir topu bağışlamalıydım. Yox, yox, hədiyə ələdi. Düz sözümdü. Sədəcə daha bir il keçdi, mənsə hələ də buradayım. Eyni proqramla yaşayıram. Burada durdum, bura baxdım, ot yoldu Hər gün eyni şey. Bilirsən, problem nədə deyil? Bəlkə yürfaka girim. Sadəcə zəhlət təkən uzaqlaşmaq lazımdır. Bu zəhlət təkən et alətə son qoy, sərbəst olayaq üstün nəsə düşünüb tap. Lazım olsa reqs et, fırran, baş üstə gəz. Yeni nəfəs al. Yeni nəfəs? Bax, bu olar. Mənə oxşa. Mənə oxşa. sən bilsən mən onlara gələcəyəm çox sevirəm atdan düşəcəyəm <gülüyor> sevinirəmən gloria oyan teze ol insanlar gəlir yani bayramımız başladı qaba bazar günü idi istirahət vaxtıdır hamısı gəlir biz də sevinəcəyik bu gün əftən neçə günüdür Bu gün efir yoxdur, birazdan başlayarıq, nə olar? Qalq görün, məlmən, məlmən, məlmən, məlmən, məlmən, məlmən, qalq Şəhərdə yenə gözəl səhər açılır. Mənim üçün səhər filan açılmıyor, mən bugün həkimdən kağız alıcam, xəstələnmişəm. Necə? O, xəstələnmişəm də, həm də mən bir dənə də ləkə tapmışam. Bura bax, bax, bax, burda, çiğnimdə, bir dənə də xalım var mənim, görmüsən. Unutuls Ey, oyan. Mimus, fət. İndi iyi biçmək gələcək. Zirə pomidoru, təzə xiyar, motal pindir. Gəşək təndir çörək yiyəcək. Xanımlar və canablar və bütün az yaşlı uşaqlar. Sabah parkımızda şəhərimizin ən qurulu kralını sizə təqdim edəcək. Bu şir, Alex-T. Gətdik! Yeah. Hamıcaq, yeah. bura toplaşsın! Siz hələ belə şey görməmisiz, qoçaq zebr! Sizi darıxmağa qoymayacaq! Gülümüsürik, gülümüsürik, gülümüsürik, gülümüsürik, gülümüsürik... Qala eski, mərzi et. 500 fut Nə çatışmır? Axrıncı lapatka qırıldı. Sən nə o belə... yanına get. Bizə bel və eski motoruqlar lazımdır, aydın Daha bir uğur su lazım deyil. Bəsmən, skipper, sənsə ol, prapa. Bu kimsə həndəmdən qaçırdıq. Mən də belə şey görməmsiz. Gədək uşaqlar, gəlin gedək. Bəs salam, tamaşa qurt tardı. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Ümid varam, hər şey ürənizcə oldu. Mən bütün əftəni, daha dəqiq dəsəm bütün həyatımı. Konstitutsiya bayramı, qurtuluş günü, yeni il Novruz bayramı və nəhayət 28 May Respublika günü daxil olmaqla ilin 365 gününü burada keçirəcəm. Ev heyvanlarını axtalamağa dəyməz. Hey, tırnaqlı, şüperexin daha zəriyir? Hə, şüperexin? Bıra aradır. Gənclik. Yalansı gözün çıxsın. Biz ələdə Bakıdayıq. Geriyə, sən gərə, sən gərə, sən Ey, ey, sən, sən, sən, sən, sən, hey, hey, sən fraqlı bir dəqiqə gözlə. Siz inirsiniz, hə? Bazar düzünə yol qazırıq. Bazarın arasına? Sən sirsaklaya bilirsən, mənim monohron dostum? Nə vaxtsa, Bakıda gəzən pingvin görmüsən? <gülüyor> Ərbəttə, yox. Ağa, bu qeyri-təbiyidir. Bura bizim yerimiz deyil. Aydındır. Bu hansı cinayətkər dil birlikidir? Bizsə uçsuz bucaqsız bazar düzü torbağına çatmaq, azadlığa açılması edirik. Azadlığa. Azadlığa? <gülüyor> Məhər, bizdə azadlıq var. <gülüyor> əcəbdir? Əs, hey, muharda yerləşir, hə? De görəm, muhardadır. Sən heç kəsi və heç nəyə görməmsən. Aydınlayın? Bəli, canab. So, uh, uh, Günah, keməm. Xəyir, Və beləliklə günün son çıxışı şəhərimizin oh. kralı şir ...Alex! Oh. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Alqışlar sizin üçündür. Möv güzəl sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizin üçündür hər şey bu. Bu, bu nədir? Bılla boğa etdiniz ki siz? Bu kimin tumanıdır? Başa düşmədim, bu camahat niyə gedir? Bəni web saytma dağılılmayı unutmayın. www.nestikdaz.com Razılaşın ki, bu, bu, bu, bu, həyatdır. Hə, hə, hə, bax, orda, orda, ləzzət. Martanın adı günüdür bugün? Aç, aç, aç, baxa, gir, nə var? Tirmometer! Əntiqədir, mənla peyrən olmuşam, Melman. Bəli, mən ən qiymətli əşyamı sənə bağışladım. Amma mən onu başqa yerə soxuldum adətən. O, nə isə dərxacam yəqin. Gətir. Dur, dur, dur, dur, desə al gətir. Ağ qədəbə. Eyvə qana ayləndi. Sən məmnunat bənzəyirsən. Mənim Başa düşmədə, mədə bu nə deməkdir? Mənə ona xəcarət verirsiniz. Mm, Məşkədüz bir həftə vaxt sərf etmişik. Həyət, obuş tezilə, ürəyin bir arzu tut görürüm. Nə arzu tutun? Yox, demək olmaz. Göy de yok, olmaz, yoxsa fələkət baş verər. Səni fələkət lazımdır? Əminəm ki, yox, odur ki, mən sussam, daha yaxşıdır. O, yaxşı qatar görəy, danlıyır Marta. Burada biz heç nə yoxdur, qorxma. Yaxşı, mən azadlığa çıxmaq arzuladım. <gülüyor> azadlığa? Deyirdim ahı, fələkət olacaq. Azadlığa, not... sən başın yerindədi, başıva hava gəli. <gülüyor> Orda antisanitariyadır. Pinguinlərə olar mənə isə yox? Axı, ah, pinguinlər dəlidir! Qoy, görək! Sən bircə təsəvvür ilə evət, doğma yerlərə qayıtmaq, təmiz hava, vəhşi təbiyyət! Eşitmişəm Nabranın vəhşi təbiyyətini. Hə, ora getmək üçün, Vazaldan Bakıya olma Qatarına minmək lazımdır. 60 qəpiya gedib çıxacaq ora. Deməli, Qatara minmək lazımdır? Nəzərəcə ətdən həm? Təstim artı, buranda nə tapmaq olar ki? Orada bomba şeylər var. Yaxşı da məlumun. Yox, yox, orada mən sədəcə... Təbiyyətdə belə şey olmaz. Axı, axı mən... Axı... Axı, belə orada yoxdur. Səncə həyatda can ətindən daha qiymətli heç nə yoxdur? O sənə ətində dəymək istəmirdi, canım. Heyvanxananın divarları araxasındakı həyatdan bir xəbər olmağını sizin araxa diləmir uşaqlar Məni no. yox. Mm -hmm. Bilirsən, bizim danışmağa onunsuz da çox sözümüz var. Misal üçün, sən burnu kremə bulaşıb. Sağ olun, dostlar. Bayramı görü sağ olun. Əntiqə idi. Sən öl. Nə olub görəsən? Alex, bəlkə onunla danışasan, keyfini açasan bir az. Necə? Nice? Axı, ah, mən onun içi qara doluşlar bağışlamışam. Bundan yaxşı nə ola bilər? Alex, burda nə olacaq artıq məlumdur. <gülüyor> Yaxşısı budur. Mən <gülüyor> <Ben> gedim yatımı. <gülüyor> sən o Həsən ən yaxşı dostumdur. Yaxşı, yaxşı gedirəm. Okay. Gecəniz xeyirə Kəsəl gündü. Colin. Mean, really, hayat dilə, less set. This son he deal. Oh, Ulduz da parladı. Mayes. Şəhər yerlərdə belə ulduz, be ulduz var? Bu virtual yolda. Marty. Marta, glass. Hər kəs vaxtaşırı düşünə bilər ki, harda da həyat daha yaxşıdır. Kim mənə bax Alex. Look at 12 yaşım var, ömürümün yarısı keçib, amma hələ də bilmirəm mən, ağam üstündə qara xətlərlə, yoxsa qarayam ağ xətlərlə. Marta, yadıma bir mağnı düşdü. Xayiş edirəm, indi yox, Alex. Vələ, vələ, in o gözəl mağnı və deyəsən, o sənə tanışdı. Yo sən anlayın də lazım de? deyil. Kulaklarıma pambıq tıxamışam. Bakı, gözəl şəhər, mehriban diyar. Sinəndə boyatdım, oldum bəxtiyar. Səndə ilk eşkim, yar-yari var. Marta, sözləri bilirisən axı? Məməli oxə. Bakı, sabahı. Çikəsin də səsinizi, qoyun yataqda, sizin kimi gecə quşu deyiləm ki. Təpin altına salarım, ha, səni indi. Adə, sən mənə gücün çatar, füstrünki. Ona <gülüyor> ilişsən, payını verərim, bura bax. Ə, kəs səsivi. Ha, nədir? Ha, qarazıla uğrayı, deyin gəm. Ə, özüm bunlar. Biz <gülüyor> yaxşı komandayıq, ha. Bu dəqiqdir, müzakirə olunmur. Hə, nə deyirsən, hərədə bizi qoyub azadlığa qaçmaq ikindəsən? Yox, Daila. bir yerdə Azadlıq var, ah, yeah. bir yerdə qaça. Sən və mən, əvvəl azadlıq prospekti ilə eləyim 8 maya qədəri, vaqzala oradan, oradan da Qatar ilə Şimala it doğru. Səhərə yaxın qayıdarıq, <gülüyor> heç kəs qəddiyimizi bilməz. Zarafat edirizən, dizdə? <gülüyor> <Right? gülüyor> hə, əlbəttə zarafat edirəm. Qatarda gəzmək bizlik deməyə. Əlbəttə zarafat edirəm. Belə zarafat eləmə, təzəqim 200-ə qalxır. Yaxşı, gedim yatım. Yeah, məndə, gedim yatım, səhər səsim yaxşı olmalıdır. Pinsiyacılar gələcəklər, <gülüyor> onlar üçün indirim olacaq səbah, <gülüşler> bəlkə pensiyalarını alınırlar. Onları həvəsləndirməliyəm. Gecəyə xəyərə qalsın, pişirik. Şey. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yenidə bu qubağaların <Gülüşmeler> səsini söndürməyiblər. Eybi yox, oh, mən <Gül> keçirərəm and to get it up. <laughs> oh <sighs> <sighs> ah, Gəl, yanıma gözəlim, mənim gözəliyim, canətim. Bənim ince yağlı tikəm, mənim əzizim, şirinim, ləzzətli. Uuuuh! Oh, Sənin üçün hecə Alex, Alex, Alex! Alex. Alex. <gülüyor> <gülüyor> Nə var? Bara onu <Gülüyor> Bu da məsələdə məsəl məlumat. Okay. Alix mə, də məni Bilirsən də mən isidici səmid soyuqlaşmışam, ona görə də gecə hər su başına qaşıram. Yenə yəni, getmişdim. Qaydanda getdim ki, Martaya yatan yerdə dəyin baxım nə edir. Adəsənə mənimə sadəcə bu dəfə getdim də. Məhman qısaca. Marta, bizim Marta yoxdur. What do yoxdur. Marta, Marta, hardasan? Marta. Oradan keçə bilməz də xo. Barda, barda, barda, barda, barda. Nəsə cəfəngi yatarı qaçıb. Nabrana. İlahim, biz biz indi? Biz kiməsə çağırmalıyıq köməyə. Özümüz tapa biləndə onu. Hello? <gülüyor> <gülüyor> Hello. Get me missing. Məni içənlərin, iskin çalışdırın. Siz olun bizə Zebru deyib. Kimən Nabrana yolanıb. Alo? Alo. We're shaking. We can't call people. Atam da olmaz. Onlar qəzəblənər və Martana başqa yerə apararlar. Sənə yemək verən Əli dişləmə. Yemədimi? Üzümüzü ona taparız. Taparız, Ardan. Nə qədər ki həyatında ən böyük səviyyə yol verməyib. Onu da andırmalıq. Hava azıb, qalıb, donur və qızışa çəkir, salval. Yes. Mənim kimi olan burada qalmalı Birdən Məlman, o bura qaydar. Bura bax, aradan çıxma. Bizim kollektiv psixoterapiyə ehtiyacımız var. 28 may vaxtı alınca çatmaqlar. Təbriz küçəsi ilə gedin. Məhdvan, yaxşı, yaxşı. Gecə Təbriz küçəsi ilə hamımız bir yerdəyik. Azadlıq prospekti ilə. Yox, orada tıxacdır. Baştan ayağa oradan keçə bilməyəcək. Belənə görə Elmlər Akademiyasında anarxiya mövzusunda mühazirə oxunur. Bəlkə, mühazirəçini daşqalaq edək. Gələn əkazadlıq prospektlə gedirdik. Əminsən ki, bu ən qısa yoldur? Mən nə bilim, əmənmum, e, belə hey, uşaqlar, orada əla ateşklər var, içində də dadlı pulsuz şüşə konfetlər, bax. Bu, ekskursiya deyil Biz mühüm misyan daşıcıq. Marta'ya həyatını məyvədmə imkan vermeməliyik. Vukatlar harada qaldı? O, gəldi. <Gülüyor> Alex, Marta səni de nə dedi? Axı, ah, səndən oğlu danışmaya qayşələmişdir. Mən danışdım, danışdım və hiç işte nə O, azablı qalak açıq, dedi. Bənsə dəli olumsan? O, isə cavabında, yuh, yuh, yuh, dedi. <Gülüyor> belə düz gedirsən, Azadlıq Prospektindən dönecəksən Cəfər Cabarlıya başa düşdün. Hökumət binasına dirənsən, demək hədəftən yan keçmişsən, aydındır. Çox sağ ol, Zabit. Ey, qırmızıya soxunma. İyi bəcər. Hə, hə, hə, elədik zəbir. O qabağımdadır. Gülləliyim. Onda yardım gözləyirəm. Ayy, nefçi gene doldu. Eee, yaman bir sordu. Kerban güzüledi. Aa, Diyas rimsək kısma istən dedi? Çatıq! Bizi intəminli olmaq salıq öyle bile böyüktür. E, ki? Qışqırıq, sağlayın və ziyaret oqada yerdə fəbqələdik. Aq Çox böyüqlə, səni bilirsən, neyin yəni? Lan siz nedir siz? Hala, elə alın. Səna qurban olum. Yuban olum, pis pisik. Yalamaya gedən Qatar üçüncü platformadan yola düşür. Ayda, Qatara geciktim, indi bütün dayanacaqlardan yubana yubana sürəmə Bana Tapdı, tapdı, tapdı, tapıb. Sən ələ buradasın, al. Oh, oh, oh, oh. Hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Uşaqlar, və siz, siz, it? siz it? bura necə gəlib düşmüsünüz? Nə e, yaxşı ki, sənə tapdım, dostum. Canını inirsən burada. Mən yaxşıyam, görmüşsünüz, hər şey normaldır, mən okay. yaxşıyam. Vicdan hər şey yaxşıdır. Oh, normaldır, hər şey normaldır. O, əntiqədir, çiştis. Marta ilə hər şey normaldir. Mənsə qoxdum! Bunu necə edebilərdim Marta? Nə olun, baxın, mən səhər qayıdacaqdım. Bir dəbəli eləmə, başa düşdün? Başa düşdün onu. Vaxt azdı, uşaqlar. <gülüyor> Biz rahat idik, daha belə eləmə. Yox, yox, bir azdı, bir azdı. Və kimsə bizi satıb. Bizis Zilə, Mehriban, çö Mehriban. Atışmaya hazır ol. Bey qadamlar. Geyislərə eşq olsun. Ki, ki, ki, ki, sus. Bildiyin <gülüyor> sözlə danışa bilirsən, yaxşı. Mən səndən jaram thing. thing. Heey, sabar. Bələ, qılaqasın, hər şey qaydasındadır. Yeah. Sadece qiçik problemimiz var. Daxili problemimizdir. Dostum, azca zəifliyim, hər kəs də ola bilər. Baş uçuz, belədir. Bir <gülüyor> balca alıçacaq. Özündən söz düzətmə. Mən hər kişiyi yola qoyaram, Sakit. Bax, belə. Bələ olmasa qək, qardaşlar. Ayy. Gelin biz sadəcə hərəkət edək. Siz öz işlərinizlə məşğul olun. Yaxşı? Biz ki yardıyırıq. Yox. Yox, yox, yox, yox, sakit olun. Sakit, sakit. Mən Zapaktan olan Aliksem. Onlar səndən qorxurlar. Au! Au! Wow! O, şaşırdı. Really, really. Weird. Hey! Sizil oh, el mm, sizi elə sevirəm ki. Mən sizi çox sevirəm. Can take, sunrise, can take with you Sprinkle it with Vaxzalda baş verən dünənki çaxnaşma daim heyvanların oh, quglarakda danışanların dediklərinə parlaq sübutu. Ümumiyyətlə, deyim ki, zoopart vəşi heyvanların yeri deyil. İndi onlar təbii yaşayış yerlərinə qaydacaq və onlara hava, su kimi gərək olan azadlıqda yaşayacaqlar. Ey, ey, Ayıldı, ayıldı. O oh, yenələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlə Başım yaman ağrıyır. A! A! Nə? Nə? Necə? Va? Hərsə. Nə? Mənim Yox, yox, yox, yox, bircə bu yox. Mənim qutuya salmaq olmaz. Yop. Qalçaqlıqdır. Mən hava. Hava lazımdır. I can't breathe. nəfəs ala bilmirəm. Xilas edin. Divarlar üstümə gəlir. Necədir, hey? Necədir, hey? So alone. So alone. Alex. Sen buradasan. Marta. He, seni oh. işitmeymiş adam. Oh Marta sen buradasan. Burda neycesen, oh, ne baş verir? Okay? İşler bisti Marta. Alex, Alex Marta? Sissi, sen And de buradasan. Sen de buradasan. Senin beautiful. sesini dinlemeyi çok hoşluyuram. burada. Biz kutudayız. Çok yorulmuşam, yatmak <gülüyor> istiyrem. Melman? Melman! Melman. Okay? Burda neycesen? <gülüyor> ben gaydasındayım. Bara kamerada olmağın birinci defa değil ki artık verdişem. Melman, Melman sen bara kamerada değilsin. Yok, yok, tamografiyada değilsin. Bizi başka yere göçürürler. Yok, ben akşam başka yere gidebilirim ama kız, <gülüyor> saat 5'i de efirde olmalıyam. <gülüyor> ben milletvekillerini konav <golf> çalmışam <gülüyor> parlamentten. Onlar gelende ben ne diyeceğim, vakit bir de gelmeyecekler ben ne belə olmaz. Sakit olma elman, her şey yakşı olacaq, her şey kaydasında olacaq. <gülüyor> Bizə. Marta. Bizdə heç nə yaxşı olmayacaq. Sənə görə vəziyyətimiz ağırdı. Məndən görə? Başa düşmürəm. Mənim bu nadiriyyətim var. Marta, zarafat eləyirsən? Adamları qəzəmləndirən sənssən. Sən, sən bizə yemək verən əli işlədin. Marta, nə? Nəyə görə? Mən kiməm? Mən özüm azadlıqda tapmalıyam. Əsl cəfən ki, sizdən arxamca sürünməyi xahiş eləməmişdim. O, nədəsə haqlıdır. Mən ki, qalağa bu gözəl əzyanı onu Veridin. Alex, Alex, əl çək Melmunla. Sağ Ümumiyyətlə, bizi keçirdiklərinə görə, Alex, mən <coughs> <ben> günahkar <coughs> deyiləm. Yumağzının Melmun uşaqlar. <hazır> heç kəs nürək bulanmur ki. Mənim bulanır. Melmun, sən həm ol. jürəm bulanır. Məruzə et. Çətin qoddu başım çıxmır. <hazır> Ala, hey. primat, oxumam Yox, no, film, film acarır. O axılıdır, oh, film. film. Hmm. Chip Kinyaya Chip Afrikanın təbii qoruğuna çatdırılsın. Afrika, bu bizə vermir. Rico. Rico. <gülüyor> Kütlənin sevimlisiydim, sənə görəsə hər şey hədər oldu. Sevimlisiydi? Uşaqlar, uşaqlar, kütlə ona görə sevirdi, kəsində sənin necə olduğunu bilmirdilər. İndi çıxıbı kivizin də meydin salacaq. Mən sənəsində necə nice olduğunu bilmirdim. Ay, Allah, sizə niye <gülüyor> uşaq ki, mən parırsınız? İki üzülü, sənin kəlbində ahqara millərdən ibarətdir. Əşi sakit olun da bəsdir. Fəryadınız daha betərdir. Qaqar, vəziyyət nətərdir? Navigasyon. <Gülüyor> Yaxşı, <'a> koyun düşünün. <Gülüyor> Sussun <Gülüyor> onu. <Gülüyor> Hazırdı. <Gülüyor> Bu teknini <Gülüyor> geri sıkametlendirin. <Gülüyor> <Gülüyor> Şələr oh. Gloria, Gloria. Melman Marta Alex Marta Marty. Alex Marta Yo, Dan getmə Marta qayıt no, Getmə Marta <laughs> aza No Mother. Melvin, oh, Gloria, Martin, Melvin, Gloria, Gloria, Melvin, Melvin, Shalor. Hey, help! Hello! Oh, oh. Get me out <ging> of here! <noise> <Çakarım> <sleazyils moi> Hello! I'm going to get you out of here! Hello! Hello! Hello! Hi, guys! Melvin! Alex, is this you? Hah indi gəliram. Dayan, dayan, fırlama, fırlama, yürümə mənim. Melman. Melman. Melman. Wow. I wow. wow. wow. got you. Indi çıxaram. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, oradan vurub çıxaracağam. Diqqət. Relax. Alex. The one who's on the left is the one. Hey, Alex, you're here! Hey, Alex, you're here! Wait, wait, wait, wait! You're here! Gloria! Gloria! Dayan, dayan, Gloria! Bax Gloria! Şural, bu <gülüyor> Gloria! Gloria! Oh, hey, it is Gloria! Gloria! Gloria! Oh. Və səlam oğlanlar, cəhənnəm olun. Gloria! Alex! Marta! Marta! Marta. Səlam! Sələ! Sələ, sələ, sələ, sələ, sələ, sələ, sələ, sələ! Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, səlam! Ay, sələ ol, çəttıq! Qubaq pul yoxdur, buralarda bankamatlar yoxdur. Niçin kitapçasına yazın? Mərda! Mərda! Mərda! Mərda! Álex! Oh sugar honey ice tea. Marta! Marta! Marta, Marta, Marta dayan, Marta dayan. Mən səni <gülüyor> Marta. Marta, bir dəyə gəldim, Marta. Marta, yaxın gəl görüm. Marta. Marta, işə bax, nə bir xoşbəxtlikdir. Biz hamımız burdayıq, hamımız da sağ Biz burdayıq. <gülüyor> Amma birce bilseydik ki, bura əhəmiyyətli haradır. Lənkərandı bura. Lənkəran? Ağ qumlu kimi geniş liman bağları, çay tarlaları. Bura məhz Lənkərandır. Hətta burada söyün daşlar da var. Bax, elə bir laq əsildi. Lənkəran? Lənkərandan bitən nə ola bilər bu həftə? Nə bilm. Əjdə bilirdim. Mən burada qalardım. Mən qalardım. Seni öldüreceğim Marta, hele indice seni boğacağım. Ya. Yavaş göre, sakin ol. O. Torbaka bastıracağım, sonra oradan çıkarıp konulaştıracağım <gülüyor> ve klonunu da öldüreceğim. Bıra bak, kulağız. Esas oldukı <gülüyor> icra hakimiyyatını tapak, geydiyata düşüyü, sonra her şey <gülüyor> yakışı olacak. Oh, Ela, ben onlarınkinin olduzu olan bu heyasız telessümlü, dillfinli yarışmanı olacağım. Neydin? Ben mahvoldum, bu soldu. Mənim kariyram sondu. Sənə görə Marta, sən mənə həyatımı məhv etdin. Qurt ələxs, yəni sən doğrudan elə bilirsən ki, mən belə olmağını istəyirdim? İstəyirsən səndən özür istəyəyim. Sən bunu istəyirsən. Yaxşı, <gülüyor> mən... O mənə üstündən şıxdı. Martisə daha anlayışa ola bilərcəm. Özü də mənə sifət eləməkdir. Siz işlirsiniz? Həmin uh, də işidir. Harda musiqi varsa orada demək adamlar da var. Ən böyük rəisləri lazımdır, icra hakimi. Bura yol çeksəydilər lap yaxşı olardı. Əcəb xarabalıqlıqlardır. Quranı <gülüyor> lənkəran kimisə adlandırmağa yerə düşərdi ki. Əvvəl deyirdilər ki, burada bütün heyvanlar üçün yaşamağa yer var, villa görməşməkən heç nə yoxdu ki bura Mən burada məskən salardım. Əcəb villalar tikmək olardı. Oh, yeah! okay. Bələ, uşaqlar, bu qasım. Deməli, bunların xoşuna gəlməli mütləq. Hamımız bələq. dost gülürük. Mayılmın, biraz mehriban ol, mehriban ol. Bu təbəssüm deyil, qarnıma qazd olub. Elələ ki, bunda lazımcı təqdim eləmək çalışım. Baxa. Olur ki, adamlar değil, heyvanlardır. Lan, çıram, heyvanları ee, lablara. dərmançılara, oq ki. I to move it, move it. I to move it, move it. Yeah, like to move it. I to move it, move it. I qızlar asisində kral Juliandı. Dinləyən Julian, və anlamağa çalışın. Bədənini sevən qızlardan ötürü sizinla o gedirəm. Həh, bədənini tərpə et, bədənini cəlb edici tərpə etməyə vasındır. Gözəllər başladıq. Gözəllər <gülüyor> başladıq. Səyindən normalarlarda pozlu, mən 26-dən pozlunda tapmışam. Valla, renkəranlar hoşum gəldi. Əsr dəli kənadı. Bu da 27. Woman, fizikali fird, fizikali fird, fizikali fird. Şələblə bir də olsaydı, lap el olardı. Boşa düşməndir, Aliq sanır. Sayfa, nə burəmsə bizim ardıqımız üçə gəlirdi. Onun ardı olduğunu bilmirəm, amma dəqiq bilirəm ki, bura onun yeri deyil. Buyurun, əziz polislər, buyurun, yiyin, <gülüyor> için, buyurun, xoş gəlməsiniz. Hörmçək torunundan <gülüyor> səhirləm gedir. Dostlar, sağ olun ki mənə gözlədiniz, bu çox xoşdır. Hei, salam, biz parkından gəlmişik, rəisi görmək istəyiniz. Artıq neçə saabdır ki, çiməlikdə axıb axıb kimi veyillənirik. Ancaq təsir edin ki, arxımızca heç kəs gəlmədi. Bilmirəm, burada hansı qanunlar işləyir. Lakin aydındır ki, ciddi pozunuklar baş verir. Gösterin görüm, rəisin yanına necə getmək olar və biz sadəcə... Ey, sən, ışıda. Çay. Buna benzer nəsə görmüşsən, Maris? Polislər ondan qoxdular. Nə oh, oh. oh. Vurun onu, vurun. Oh, oh. vur on! Oh, vur, vur rəqsini, bunu, vur. Onun əngini əz, hə? Kral cılu, kimdir bunlar? Bunlar kimdir? Bunlar vəşi gələcəkdən olan gəlmələrdir, əsr vəşilər. Onlar bizi öldürüb qadılarımızı və qiymətli metalarımızı götürəcəklər. Qalq <Gülüyor> və heç vaxt kralın ayaqlarını əlləşdirmə. Aydındır. Şşş, gizlənirik, və Mən də daxil olmaqla. Orada kim diyən kimdi? bu Bəstir! Vur ona! Vur onu, Gloria, vur! onu öldürdün. Artıq üstümdə deyil. Hər <gülüyor> <gülüyor> şey yaxşıdır, o artıq yoxdur. <gülüyor> Onlar əsr vəhşidlər biz məhkubuq, ey Allah! Ayaqlarım! Axı, mən ona demişdim, əlləşdirməsin! Hey, bana sözü nə qədə deyərlər! Axı, sənə min dəfə deyiblər! Dayanın, bomba fikrim var. Durdan! Mən heylə gəni tapmışam. Onların qatil olub olmadıklarını yoxlamalıyıq. Öh, də gəl, diyəm, bir də gələyəm. özüm qarışlarmışam. Alex, fəalət dedik. Marta isə istirahat edir. Hoşqərdik. Sən nə edəsən ə? Baxışlar, baxışlar, baxışlar. Alex, biraz mərifət doldu, mədəni olun. Yox, yox, axlama, axlama, lazım deyil. Lazım deyil, balaca, bəni sadəcə zərər, seç, fağır, şirə. sən nə edirsən? Alex, gör, bir etdin? Əşi, bir qırağa görmək. Bu, səni qorxuddu. Can, gəl mamanın qıcağına görüb. Qorxmuşdun, qorxma. Gəl mamanın qıcağına, ağlama. Yaxşı olar ki, higiyyena baxımından ümumiyyətlə ona toxunmuyasınız. Mənim balaca şirin balam. Səhər yemək üçün əsl ponçikdə o. ki, əsl loxdurlar. Mən şübhə edirəm, o qəribə saç düzüm olan mənə çox şübhəli göründür. Çox açıqlı səsi var. O şeydir Maris, hamınız bura gəlin. Loxlarla tanış olmağa gedirik. <gülüyor> Zat Ali'lerim, özünüli murların kralı yılan eden ve Tay'ı beraber olmayan 13. Juliana eş olsun! He's got ne bombadı! Bu diyesiniz canan kralı Zəlimcə bu dələdi. Xoş gördük, nə ənk isfətlər. Mənim güdürətimin şəfəqlərində qızına bilərsiniz. Təqiq dələdi, həri, dələdi. Mələmizdən polisləri qovduğunuza görə sizə səmimi qəybdən minnət Kimi? Polisləri, onlar daima zələmizi dökürlər. Abla vəliyirlər, gəlirlər, bayramlarımızı körüyürlər. Hə, yaxşı, yaxşıdır, hər şey bombadı. Bizə adamlar lazımdır, olar inci də baxın. Ayə, sənin nə var, hə? Utan, Başa düşürsən <gülüyor> ki, bu sifət sənin sözlərindən incəyə bilər. Deyin, gönüm, siz kimsiz axı? Mən həmin o Aliqsəm. Oysa Gloria, Martha və Melmond. Bəs sizin quldur dəstəniz Əslən hara Biz Bakıdanırız. Bakı bir atvasına olsun! Gaya. Heslinin cırgulaşmasını göz kapandı. Sadece bu daunlardan adamların yerine dönmeye çalışırıq. Aha, elbette. Biz daunlardan içinde adamlar var. <gülüyor> Daunların adamları var. <gülüyor> ha, bu yaşadık ya el adı. He, <gülüyor> lezzet edilir. az danışırlar. Görürük. Pəs, burda sak adamlar olmur. Həy, həy, həy, həy, həy, almış sönülərdi. Eşi, burada ferri adam olsaydı, buralar vəhşi called... yerlər adlandırılmazdı oh, wow. ki. <Gülüyor> vəhşi? He, he, he, tüklü kötü. <gülüyor> <gülüyor> Heləcəb Vəhşi yerini mağarada yaşayan, yarpaqla silinen, hafta qasa olmayan... Silinmeyinə <gülüyor> lazım. <gülüyor> Uyda! Uyda! Ola bir də gerək çıxın. Hay, hay, hıla sənin! Çıxarım mənə burdan, qaçmalıyam, nə olursa olsun. Aliks, Alex, Alex! İmdat! Ayağın, ne indir sən? Mən geriyə, Bakıya üzəcəm. Bilirəm ki, <shifted the bad> Ay, making, <gümelemayın bana. coughs> oh şans azdır cəhd etməliyən. Axı, üzə bilmirsən. Köməliyin, mənə. Deyirəm axı, şans Götürün onu, heç nə görə bilmirəm, heç nə görəm mür axı, çıxarım onu başımdan. Həh, indi görürəm. Qulaq asın. Burada nəsə bir e, səhv olub. Adamlar bizi burada qəstən <gülüyor> atıb gedə bilməzlər. Onlar tizliklə bizi axtarmağa başlayacaqlar düzdür. Azadlıqda da kəs. Doğrudan elədi. Və mən ümid edirəm ki, onlar çox kümən ki, artıq bura. Üzünlər, ümid edirəm. Həh, yerindən çox uzaqda. Belə uşağı var, oh, deməli səhərə buz kimi ayran içəcəyik. Belə, bu nəməlumada da ölməyə məhkub olunduğumdan mən Melman Mankovic başla və o qədər də sağlam olmayan bədənimlə bütün varidatımın sizin üçünüzün arasında bərabər bölüşdürülməsini vəsiyyət edirəm. Alex, bağışla da sən afsayda qaldım, bir şey çatmadı. Hey! Oh! Hey. Aferin Melman, yoluna ben ihtiyacımız ben var. Ben var. Yö, bu intaz deyil. Bu Melmanın qəbridir. Sən axırına çıxdın Melmanın. Necədir, razısan? Qurtarım, bu ki, son deyil. Yeni həyatın başlanqıcıdır. Belki də əksinə, <gülüyor> bəxtimiz yamanca gətirir? Yox, yox, yox, yox. Beş dəfə də de yox. Bəxtimiz heç gətirmədi. <gülüyor> Sən ad günündə arzu tutmağına böyük bir səhvə yol verdin. Bütün bu və hamısı sənə görə oldu. Tutduğun arzunu bir fikirləşəyildiyində, bir fikirləşini arzulayırsan. Bir dəqiqə adından çıxıb, sizsə məni dilə tutdursunuz. Tədə, əlbəttə. Və əmiyyətlə, bu uğursuzluq deyil. Əksinə, o uğurdu. Baxın, nə hasar var, nə də cədvər. Bu yerlər çox gözəldir. Azab həyatdır. Okay, Və səlam, bezdim, labdən ki, gəldim. Adam bu tay sənimdir, bu tay isə bizim. Adanın sənə taydə olan pis tayında atbala xanım kimi sağa-sola çapa, mayallaq aşağı və bütün gün istədiyin ki, mərəkət edə bilərsən. Bu isə Bakiri sevərlərə və evə qayıtmaq istəyərlərə ayda olan yaxşı taydır. Qoy, görək. Yox, yox, yox, olmaz. Diyan, bələk. Bilirsiniz nə var, belə olmaz. Yaxşı. Siz öz tərəfinizdəsiniz, mən öz tərəfimdə. Lazım olsam, ki, öz keyfli yerimde el'e vaxt geçiririm. Yaşşı, el'e keyifli erazı buradır. Çünkü burada her şey fıskırır. Bütün keyif evi kalırlığı bu taraftadır. Bu taraf senkinden minden yaşadır. O taraf gelin kalıp bu funetli karabalıqdan ibaret uçkar kettir. İndi ne yiyecek? Korkma Melman, klasımızın nede olduğunu biliyem. Bakarım onun sifatine. Buna baxın hə, biz sizi içində bacarmırıksız. <ki>. nə gözlün beləlir Bir saatlə burada anormal kimi diyanmışım, hələ bir sənə poza da verməliyəm, Alex? Və səlam, hər işəyə azırdı, inandırım sizə istənilən xilas edəcəyik gəmi, hətta milyon mil məsəfədən belə bu sənət əsər görəcək? Bilirəm, vaxt gələcək və bir isəsatlıq məşəli yandırıb bu dəhşətli müsibətdən qurtaracaq. Hə, necədir? Pis deyil, hə? vəziyyət necədir? Əla, eh, axım ah, ax. Mən hər şey Axı niye sadəcə Martadan odala bilmərik? Bu, vəşi alovdur. Heykərlə vəşilik bir-birinə uyğun gəlmir. Sürtməlmən. Mən artıq sürtmüşəm. Bacarmıram da bacarmıram. Alınmır. Bayaqdan elə sürtürəm bu iki taxtanı. Alov. Alov. Alov. Alov. Alov. Alov. Üste düşüyorum. Bir şey değil, özü boyunda bir dertti. Fersizim, biri fersiz. Sen manyaksan! Seni görün! Seni görün! Seni görün batasan! <gülüyor> Belki kişi o biri keyifli Taya. <gülüyor> Belirlikle sakit olun, sakit hamı öz yerini tutsun. Hayş hamı sakitleşsin. Eyleşin, sen bu tarafa, sen de bu tarafa hamı sakit olsun. Belirlikle tehlikesizlik kemerlerini bağlayın. Tayyip beraber -i olmayan, Allah hızret kral, neyse özünüz bilirsiniz. Ura! Ura! <gülüyor> Adamın Allahı var. Bu Bakı'dan gelenler hamının marağını celib edip. Ben... Belki öyle. I like them. Onlar isteyə bilmədilər. Onlarla görüşməzdən çox-çox əvvəl xoşuma gəlirdilər. Doğulan gündən onlar da xoşum gəlir. Həmsindən xoşum gəlir. Hər kəsən səssini kəssəsən, hə? Beləliklə mən bütün həyatımızı xırdalayım. Bu polislər bizi daima izləyib tuturlar. Polis! Ayaba, polis! Köpəklər! Köpəklər! Biz limurları sevirik. Aşpazlıq kitabı. Onlara dünən şüvənliyi salmasınlar. Hamı sakitləşsin, sakit olun. Hal-hazırda oh, hücum baş vermir. So, Beləliklə, mənim dahiyyəna bir fikrim var. O belədir. Biz bu nəhəng sifətlərlə dostlaşırıq və onları öz yanımıza we köşürürük. We o zaman, Cənab Aleksin daydaylığı ilə təhlükəsiz yaşayırıq və qəttar polislər bizdən bir dəfə əl çəkirlər. Bunu mən düşünüb tapmışam. Mən düşünüb tapmışam. Bəli, bəli, şəxsən mən. Mən, mən. Dayanın, dayanın, ay, cəmat. You know? belə bir fikir gəlib. I mean, Bəlkə bu polislərin Alexdən so niyə belə qorxduqları haqda so düşünməyə dəyər? I mean, Bəlkə biz də ondan qorxmalıyıq. Birdəncənəb Alex polislərdən daha qorxuludur. Bu tipi görəndə canım Allah viç-viçə düşünür. sən ki qaldırmamışsın. O da ki, sənin dediklərinin so, heç ilk dəftərinə də de yazılmalı deyil. Başqa qorxan var? Yox, lap yaxşı. O ki, sus. Nəyək sifətlər oynanda? Biz onların cənnətdə oyanmasının qeydinə qalarıq. Peçəng yiyən var? Yəni, <Gülüyor> Eks, uşaqlar otayda keyf çəkirlər. Orada sənin üçün də yer tapırlar. Yə, çəx sağa. Qlaz, ki, əgər bu adaya bu qədər ədəvətlə baxmasan, buradan xoşun da gələ bilər. Marta, mən yorulmuşam, mən acam, mən ancaq evə istəyirəm. Bəlkə cəhdə dəsən, fikirləş, yaxşı, keyf tutmaq üçün, birincə sən çatmırsan. Bunlar rahat etməyin. Bu, bu. Kimdir orada? Dönəri sifarəç etməsiniz? Bir dəfədən tapılın, görürüm. Yes. Bəli, bəli. Mənə görə bir qulluq. Bəlkə mənə də qəbul edərsə? Başa düşmədim. Özümüzü zəparmamışam. Dediklərə vaqda oturduğumu fikirləşdim, məni bağışlamaq olarmı? Mə? Azadlıq villasına xoş gəlməsən, keç, eləş, ayaqlarını sil. Alex, Azad mağarə xoş gəlməsən. Vov, təsir edir ki. Məhzənin hesabına. Qanao! Bu, dəniz suyudu, ağır. Aha. Uğmağa da iməz. Bu, və qətidir. su kəmərimiz yoxdur. Hey, yemək vaxtıdır. Təbii, məhzələrdən dadmaq istəyirsiniz. Haa, yemək nəsə var səndə? Acından ölürüm. Hə, əvəldi çərəzi. Ot kebabı, yirsiz. Ot kebabı? ot kebabı dadından döyü bilməzsən ha çox lezzəttir ələdiyə mən çox sadəm hekim yazandı hə həçənd qiyələn kəram limonu pis olmazdı ələdiyə Nə yo, söz açığın dadlıdadır. Ömrümdə belə dadçı yeməmişəm. Bu hələ harasıdır? bir buna bax. Wow <be> Onlar milyard, milyard virzalot kimi đi. Ürəyinizə arzı tutun. Qız düşür, O men iri, kəşəng, yağlı canat istəyirəm. Bilirsən, Alex, ölsəm də sabah sənin üçün can tapıb gətirəcəm. Söz verirəm. Sağ ol, Marta. Artıq gecdi. Gedim. Mənim gonna... daha yatmaq vaxtımdır. Artıq həm, bunun yoxsa şırın olsun. Nə xəbərdir? 27, 28, 29, 30, 30, 30 qara və 29 ağ. Sən doğrudan da ağ milləri olan qara dərlisən ki. Qorxul <görkul> bir şey yoxdur, Görürsən, Maris, o da bit axtarırdı. Onun mehrivan, xoşləftə rayvan olduğu aydınca görünür. Bir ona bax, obmarlə yoxşasa da sifətindən nur yağır. Yox, Güliyan, sənlə danışırsan, o biri axtarmır. Mən elə gəlir ki, o onun ətindən bir tikə qoparvaq istəyir. Sənin nə düşündüyün vicmə deyil. Tezli mənim gözəl planımı həyata keçirə biləcəyik. Bircə onların möhkəm şirin yoxuya getməyini gözləmək qalır. Hele çox gözləmeliyik! Oyanın cana balex Oyan be ohu Durmaq durmaq vaktıda Cana Alex Bələ baktı, qalqh Barmağını sığırsan Biz haradayıq? Ben haradayam Ne maş veriyib? Eyy, sakit sakit Ne olur? Bizi hareket Sakit, sakit, narat olmayın, nə Yatdığınız vaxt sizi sadəcə cənnət gülşəmizə dartıb gətirdik. Madagaskara, xoş gəlmişsiniz. Madanə? Hara? Madanə no, yox, Madagaskar. Marta? Bu, a, bu... Heymanxanadakı freskamın oxşarıdır oh, ki? Fəyər dostum, burada hər şey həqiqidir, təbiyidir. Nazılaşın ki, bu unba yerdir. Burada hər şey sənin dalondakı kimidir, ancaq həqiqi, təbiii. Eee, bəlkə damarlarımızdan axan qanı oynatmaq və ciğərlərimizi təmiz həvayla doldurmaq üçün bir dairə vuraq. Yox, sən ədəşdən, mən başar məyəcəm Sən məhə tutursan? Ey, məzələnirsən? Dələn, dələn, sən İndi mən səhə tuturam. Bəs təxmaqlama, təxmaqlama. Ah, tuttum ya okay, yeah, bəstim, bəstim, Marta, yoruldum. Mən təslim-təslim oldum, yıxıram, təzgim aşağı düşdü. Kefimizi pozma, pozma, Mən atıcam, Marta. Mən çatdırmayacağım. Burada ayrı problem var. Başa düşürəm ki, təbiyyətdə başqa cür qaçmaq lazımdır. Xoddan, xoddan görüm. Daxilimdəki şürü azadlığa burax, hə? Bizdə usta kimdi? Menharaldı, Marta. Sen usta, sen usta. Kaç görüm? Bak bile. Bak bile indiyse, sürətini artır, artır. Hayır, kimdi usta? Sənsən. Kimdi usta? Sənsən. Kimdi usta? Sənsən. Kimdi usta? Usta, sənsən. Usta, usta, usta, usta, usta, usta, usta, usta. benəm, benəm. Kimdi, kimdi, kimdi usta? Benəm. Bəli. Kimdi usta? Kimdi usta? İndi sən tutacaqsın dur dur dur, hoddan kimdir oh. usta? Oh. Mənim usta, usta daha cəlid olur, daha bərkdir. Oh. Like mən indi mm. özümə təsəvvür edəm, bir kutab, ət kutabı özdə. Xoşbəklik doncacam, gədək və Bax, bu bizdə yəndi. Acabdi, mən tamam fərqliyəm, qiyamətdi. Haa, Marta, Marta, Marta, Marta, Marta, sen düşdəyirdin dostum vuru, eladır. Antikədi. Doğrudum elbəl? Haa, elə bil, əsli cənnətti. Görürsəm, Varis. İndi cenab Alex bizim dostumuzdu. Bolislərə burunlarında vurunlarında vura sokmurlar. Demiyonlar ki planımıza uğurla. Nəticələndi. Turn the play. Ah! Thought Alex hünərimi göstər görüm. Ah, men elə isəlim. You the crown. Crown? Ha? Yeah, ah, siz itin bilirsiniz. Eh, komalas. Öz növrəni göstərsənə. Yö, <Kay mira> yö, <gülüyor> yö, <gülüyor> çədik yalansın. Hanımlar və canablar, <gu> istenilən yaşta olan primatlar, dəşi təbiyyət gururla təqdim edilir. Kral şiir Alex, bir tuş. Onun rolu əntiqə kral. Əyər kraldısan, öz taçın var. Məsəl oşun mənim gözəl tacım var. Bax, bax. Öz də başımdadır. Bax da bax. Bax. Gücün yox. İndi sən çək. Səndən belə nərləti heç şikməmişdim o. Kim onları? Baxın, siz dişlərinizi arxama batırdınız. Elədi ki, var. Ah, Biləm, Nalik, sən arxamdan dişlədin. Yox, yox, dişləməmişəm. Yoxsa, sınav baxsan ah, arxamdan dişlədi. Sən burada ne halka çıxarırsan? Nəyə görə belə elədin? Ona görə ki, sən onun üçün əzr naharsan. Nə? Bəsdə, Alex, ət bax olduğumdan yanından cişlədik. Burada nə var ki? Gəl, gəl, cişlə məni, sən. Yerə Julian. <gülüyor> Dahiyyə <yani>, nə planın alınmadı. <gülüyor> nə haqda danışır sizə? Əslində, sənin dostu muv etmək və qida tapmaq üçün mükəmməl maşındır. Onun qidası isə ətdi, yəni sənsən. Oy, oh, məsdə görək Yaxşı, nəsə saldırmı maris? Ablım oldum, qəbul edirəm bir problem yoxdur, xəyallar puç oldu Biz məlk cümlx Polislər qayıdı Bəd, bəd, bə. Hamımızı stroka göndərəcəklər Çünki biz hamımız onlar üçün yemiş Mən ədəm, əd, mən, burada qala bilməz Onun yeri özü kimilərinin yanında Yəni polislərin yaşadığı yerdədir Jəngəliğam, nə sənsən? Mənə verilən hakimiyyətdən istifadə edərək sən sürgün edilirsən. Get-gəlmə bir də. Dayan. Durdan sən üçün mən atam. Bunu dedim axar Nə? Sən də gəl. Dirsə mənimlə. Rabbi live. Gözünləm vurdun. Exact sniper-san Maris. Sağ ol. Marta. Bağışla məni Marta. What is wrong rem. with Mən öldüm. Oh Yox. Mən öldüm. Bu düzdür. Mən və şəhəm. Buradan təccir qaçmak lazımdır. I see trims of green Red really and blue too. I see them blue For me and and to myself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 The colors of the rainbow is pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends in my ears saying, how do do? They're really saying, I love you. I hear fingers crying. it's never renewed and i think to myself what a wonderful mom here yes, just thinking to myself Gür, ne ilədim? İki dəyişətdi. Bütün günahlar məndədir. Mənə görə biz Alexiz qaldıq. Axı, ah, ne iləyək? Bax, ne edək indi? Nətməli olduğumuzu mən yaxşı bilirəm, ama am, necə kömək eləcəyimizə yaxşı düşünməliyik. Başınıza dik tutun, biz vakıllıyır, elədiyik? Elədiyik? Yenilməzik, elədiyik? Elədi? Elədi? Yeah. Dözümlü xalq, hə? Yeah. Hər yeah. işin ötəsindən gəlirik. Hər hansısa məlmınlar kimi ağlayıb siz amayacaq Alman, anladın? Bu gəmi idi. Gəmi? Gəmi? O, bizim arqamızı çıkaydıb. Tezə olun, signal vermək lazımdır. Baxın, baxın, baxın, gəmi. Ey, biz burdayıq. Bura, bura, qaldırın məni. Gəldəl, mayalman, qaldır məni. Siz nə inirsiniz, uşaqlar? Ey, ey, bura, gəlim, bura. Boynum, boynum sındı, boynum. Düş aşağı oradan, qombol. Boynum sındı. Məlman, yırqalanma yıxıldım. Biz buradayıq. Bura, üs, bura, üs, üs, Məniməlcim. Bəlm, geridəndəyə, bura üzr. verməyə davam edin. Mən sələksin arqasına çək oh, edirəm. Hara oh, oh, oh, gedirsən. Hara soxulursan tək başına. <gülüyor> yaxşı görə, mən alex tanıyıram. Klas olduğumuzu eşidən kimi, əvvəlki kim olacaq, bilirəm. Axı, ah, orada adamlar var, onlar bizə kömək eləyə bilər. Məlmin haqlıdır, çünki adamlar həmişə hər şeyi yaxşı bilirlər. Gəlin, onlara bir az da siqnal verək Bax ah, belə qaqa, əla. Siz-siz, oh, heçin alamırım. Bəs adamlar necə oldu? Onları öldürüb cızbız elədik. Nədir, inandın ə? Hə? Zarafa deyirəm gözəlim, sən adamların sağdı. Qayıqla yavaş-yavaş okeyanı yarıb keçirlər. Ey, hey, mən ki sizi danıyıram. Bəs o gizbəsən şir və bizim monochrom silahdaşmışsanı? Hə? Marty? O hardadır? Right. Ha, buradaydı right. axı, right. nə oldu? Ara yoxa çıxdı. Getti Aleksin arxasının car, məhv olacaq orada tək başına. <gülüyor> bizim monochrom dostumuz təhlükədədir. Görünür, burada bizim üçün bir iş var. Gəmi jurnalına düşmən arasında desan çıxarırıq. Qavas ki, bizim məqsədimiz aborəginlərin qəbini fəth etməkdir. Rico, bizə xüsusi avadanlıq gələk olacaq. Bu çox təhlükələ məliyyatdır. Proportiyotiniz alqalsın. Aleks! Çıx, Alex, çıx! Gəli, gəli! Eve gidi, Alex. Marta? Bu həyat sənin üçün deyil. Gəmin gəlib. Biz sivil həyata qayda bilərik. Və hər şey əvvəlki kim olacaq? Yaxınlaşma. Geri git, xayş edirəm. Axı mən və Alex, Alex sənin haram və həşidir. Sən mənim dostumsan. Biz komandayıq. Mən və sən yadına düşür. Səni pislik etmək istəmrəm. Ah! Mənsiz üzüb getməyəcəm. Alex? Um, Mahni yadıma düşdü. Çox gözəl bir mahnıdır. Sure Eminəm o sənə də tanışdı. Bakı gözəl şəhər Meribandiyar Sinəndə göz açdım, oh, oh, oldum the... bəxtiyar Alex, xayş eləyirəm, lütfen, mənimlə birgə oxu Razılaş ki, tək başına oxumaq maraqlı deyil really Bir də ki, mənim səsim yoxdur, axı Alex? Alex, kömət! Alex, kömət! Alex! Kömət! Pirdəs kömət! Dədək ki, vax! Qaçıq! <gülüyor> Planımız necədir? Plan, bax beləli! Səncə bu plandır? Dəyən ə, dürdürləy! <gülüyor> isiyam var. Bu şam. Bu soronlar <gülüyor> vud Onlar ətlərlər çoxdular. Mən sizlə fəxr edirəm uşaqlar. Alə Bura mənim yerimdə Mənim gənimətəmdə <gülüyor> Alex, eat Alex, yeah. <gülüyor> Çox xoğum, Marty. Bıra bax, girməyə nəyə gərək, daxı? Şşş, biz qıvası olacağı uşaqlar mənə əvvərin dəkə bu tamaşaqda. Mənimdir, mənim kəlimətimdir. Onların hamısı mənimdir. Dəyşətli vəşiriyim, sərhəd bir mi? Mən ölmək üçün çox gəncəm. O vəşiri, mən həndi çərəm. Bəssiz. Mə? Oyun, Məsəmələs? Səbəs olmadın, ne qədər gecəli qaçın burada? Təməyə çağırmak lazımdır. O əsəbidir. O əsəbidir. Bu, mənim ələzimdə, aydın dəyə! Bir de buralara soqulmayan! Sen ıstasan, mənim dostum gayət təbəli! Quzlu kəsərim özümə, plana bax mənim planım baş tutdu, ayağımın altında ölüm, qurban olum özümə, mən necə dağıllıyam, necə dağıllıyam, mən dəqiq hamı dağıllıyam, hətta jiminin rəqsini oynayacaq əməndi sizin üçün Mən çox ağıllı kralam, mən superam, mən- Bəs mən də yiyim? Gözləməyəm. Teyze ol. Hey. Ağızı aç, yemək ağızı dədə, bağlıq, çeynə, yaxşı çeynəki dadı bilirsin. Və? Necədir? Pis hə? Hələ bir var. <laughs> <gülüyor> mm. Mm. Oh, bu canatı nədə ki, ləzətlidir ki? Xoşlandı. Balıq pişiyin xoşuna gəldi. Mən sağlıq demək istəyirəm. Bəzən o çox zəhət ökən olur. İnanın, mən bilirəm. Amma o sübut ki, onun üçün əsas olan mədəsi yox onun ürəkdir. Alixin şərəfinə! Alixin şərəfinə! Nə deyirsiniz? Gedirik Bakıya. Sən ki, um, I mean, bunu istəyirdin, hə? Parkördə? Mənim üçün harada oh, yaşamağın fərqi yoxdur. Tək ki, sizinlə Burada qalanlarsa, mənim üçün əhəmiyyətsizdir. Həyələr! Hey, Riko, revizorun paylanı oh, 300. Spike, yola. Bəli, bəli, ancaq nə qədər ki, buradasınız? Sizə nəsə demək istəyirəm, onu ki, lütfen mumlayın. Sağ olun. Öz ağıllı, başımı uzun müddət və yaxşı-yaxşı işlətdikdən sonra belə qərara gəldim ki, evimizə əminəmanlıq gətirdiyiniz üçün səmin nəddarlığımı və bu gözəl vida hədiyəsini təqdim edin. Yox, mən utanıram, bunu qəbədən mələm? Gətir, mən də bundan da böyüyü var. Gör, necə tərpənir. Başla, CV, başla. Elvidar, uşaqlar! Elvidar! Sağ olun, salamat qalın. Her şeye gürək çox, sağ olun. Ara vədər üçün! Yaxşı, yaxşı, sağ olun. Hələlik. Mənim də haqatı mənim 20 sələlə. Yəni by the artıq yay olacaq. amma bir fikir gəldi. Bəlkə tələsməyək. Yoxsa artıq dasa ha? Bəlkə Parisə gedək. Paris, Paris mənim arzumdur. Donca İspaniya. öküzlərə sataşmağa ya da pinciyə. Oh, ucuz mallar. Hə? Mən isə bilirsiz, nə olsa burada qonax gələrdim, ha? Amma onlar. Skibər. Bəcə benzinin qurtardığını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 move it move it I like to move it move it you yeah, like to move it all girls all over the world original King Julian for the girls, man, I love her. all the girls I love to move their body when you move your body You know move it nice and sweet dancey all right woman is cute and you don't need no makeup original cute body makeup on mother when you cute and you don't need no makeup original cute body makeup on mother physically fit physically fit physically physically, physically fit woman, physically fit. Physically, physically, physically, physically fit. woman. nice sweet fantastic big the big time kid for men and else sweet energetic big city the big time kid and nice sweet fantastic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 cute and you don't need no makeup original cute buddy you don't need no makeup original cute buddy makeup on mother nice and energetic picture ocean at nice nice nice the ocean, big titanic woman Boop move it I like to move it move it he like to move it move it she like to move it move it you like to move it I like to move it move it he like to move it move it she like to move it move it we like to move it move it they like to move it move it you like to move it move it three two one